Ez karamaiz aritzen beraien finalez. Estadioak eskas dira sarrizalez. Baina ara agertu zaigurru bialez. Baliatuaz bere gidari ales. Denak siniestez dirudi hala ez. Denak siniestez dirudi ala ez. Barrabilak eskutan animoak sutxu. Aoko espainetan hermosori musu. Gero prentsaurrekoan baina ze abusu, etxe barnean ala ari usu, kameren aitzinean berdin zer nahi duzu, kameren aitzinean berdin zer nahi duzu. Baina indarkeria atzo hasi bazen, ezkinñakeariko gaur normalizatzen, pausuko ikastolan badut gogoratzen, hogei bat aurretarik binska jokatzen, Ezigten baloian nahi bertze pasatzen, Etziguten baloia nahi bertze pasatzen. Gizonen soldataren laurdenen erdia, Hiri kanpo aldeko zelai beilegia, bertzen soberkin den ordutegia. Bat gehio baizik ezta musua legia, Gure joko araua da indarkeria, Gure joko araua da indarkeria. Lozaudela esku bat zugana erabe, Hostatuan fereka bat ai ez da grabe. Masailetan bipotia agurtzeko xuabe. Ohargabean zure buruari galde. Zenbat muxu jaso dut nik nai izango be. Zenbat muxu jaso dut nik nai izango be. Za zeinda bazterketak duen oi hartzuna Lar artetik kentzea bakarrik asuna Sasitzak mantenduta ta erosotasuna Batzuk ibil daitezen lasaikizersuma Etxigarriagoa da isiltasuna. Etxigarria da isiltasuna.